wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa amma ba'd apa yang kita sebutkan kemarin dari sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala alam tara ila alladziina yus'mun dari riwayat Abbas diriwayatkan oleh at-tabrani rahimahullahu taala bahwa yang dahulu disebutkan sebagai kahin abu Barzah al-aslami Naam. Kemudian In pula yatanafaruna ilaihi fatanafaru ilaihi unasun minal muslimin. Ya. Bukan minal musyrikin, minal muslimin. Nah. Kala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najri Rahimahullah Ta'ala Babun Man jahada shay'an şey minal asma'i sifat. Bab Orang yang mengingkari Al-Juhud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 as'aluka allahumma بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك aku meminta kepada-Mu Allah dengan setiap nama yang Kau miliki apakah yang telah Engkau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 Wa bi man jaa'a am Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang dikabarkan oleh Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salat salam berdasarkan kehendak dan maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam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 dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka imani dan tidak mereka ingkari satu pun dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tanpa menta'wil, mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentak'if atau kamen tanzir. Maka barang siapa yang mengingkari sesuatu dari al-asma' sifat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 juga berdoa kepada selain Allah yaitu doa mereka kepada Ar-Rahman mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Wahum hum yakfuruna bir-Rahman mereka mengingkari Ar-Rahman nah mereka enggan untuk dituliskan bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah nah maka Allah Subhanahu wa taala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 Namun disebabkan karena kejahilan. Tidak sampainya kepada mereka hujah. Ya. Oleh karena itu. Para ulama memberikan iktidar. Terhadap imnu hasim. Rahimahullah ta'ala. Bukan disebabkan karena beliau menolak nash, Beliau adalah orang. Yang paling tunduk kepada nusus al-kitabah sunnah. Namun beliau. Tidak menemukan dalil. Dan ini adalah merupakan kekeliruan. Dari beliau. Rahmatullahi ta'ala.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 Ar-Rahman Ar-Rahman nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung sifat ar-rahmah. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi matab. Katakan Ar-Rahman itu adalah Rabb-ku. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia.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 wahum yakfuruna birrahman dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari ar-rahman maka ar-rahman merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat barang siapa yang mengingkarinya maka sungguh mereka telah kafir dan ingkar terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kufurnya kaum jahbiah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 ini perkataan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Taalaan. Sebahagian para ulama menyebutkan sebab mengapa sampai beliau menyatakan yang demikian. Di mana pada zaman khilafah beliau, Rasulullah Taalaanhu, terlalu banyak dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan berita. Ya, tukang cerita semakin menyebar.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 Bahwa Abdullah bin Masud mengatakan, "Ma anta bimuhadithin kaum, la tablughu akuluhum illa kana libatuhum fitnah." Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum, satu hadis yang tidak sampai akal mereka ke sana, iaitu yani mereka tidak bisa memahaminya. Melainkan yang demikian ini bisa menjadikan fitnah terhadap sebagian kaum Muslimin.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 Maka beda keadaan. Kita sampaikan kepada mereka ayat-ayat tentang al-Asma'ul-Sifat. Kita sampaikan kepada mereka tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tertawa. Allah Subhanahu Wa Taala muka dan seterusnya dari menyebutkan tangan-tangan apa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi iskal bagi mereka, karena mereka sudah memiliki kawaid. Berbeda kalau kemudian kita menyampaikan hal tersebut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 Al-Imam al, al Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabul al-ilm, takkala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-rabbani, al-alimu al-rabbani. Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tu'allibuna al-kitabah wa bima kuntum tadrusun. Kata beliau, al rabbaniyun humul ladhina yu'allimuna sigar al-ilm qabla kibarisha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 Ya, diantara sebagian mereka. Wara' Abdur Razak an Ma'marin, an ibni Taus, an Abihi an ibni Abbasin, dan diriwayatkan oleh Abdul Razak, sahibul Mucnaf dari Ma'mar bin Rashid Abu Urwah al Thaqafi al Basri al Yamani. an ibni Tawus. Dari Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus. An-Abihi dari ayahnya, Tawus bin Kaisan al-Janadi. An-Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. An-Nahu ra'a rajulan intafadah. Bahwa beliau melihat ada seseorang intafadah. Bergetar. Ya, bergetar tubuhnya. Ya, ini menunjukkan pengingkaran. Lama samiah hadisan anin Nabi saw afis sifat. Tatkala dia mendengarkan satu hadis dari Nabi saw tentang sifat-sifat Allah subhanahu wataala, okay? Ya, istingkaran di tali.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 Dan di antaranya ada pula yang mutasyabihat. Fa'ammaladzina fi qulubim syaikun fayat tabi'oon amatsyabahamin ibtika alfitnah wa ibtika atawili. Nah, ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang tersamarkan itu, mencari dalil dari Al-Quran Al Kerim. Untuk menentang Islam dan berusaha, ya mereka menentang Islam tersebut dari ajaran Islam itu sendiri. Mereka ambil dari ayat-ayat yang mutasyabihah yang terkaburkan untuk membantah Islam. Dan mereka menghindarkan diri mereka dari ayat-ayat yang muhkamat. Apa tujuan mereka? Ibtidāl fitnah untuk mencari fitnah, mencari penakwilan, penakwilan. Nah, mencari penakwilan, penakwilan. Ini keadaan ahlul kulub al-maridah. Orang-orang memiliki penyakit hati. Nah, berbeda dengan kaum mukminin. Dan orang-orang yang memiliki rusuk kekaukohan dalam ilmu mereka. وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ كُلُّنْ مِنْ إِنْدِ رَبِّنَا aman nabih kullun min indi rabbina adapun ar-rasikhun fil ilm mereka senantiasa mengatakan kami mengimani semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terjadi perbedaan maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merasa heran dengan keadaan orang ini karena orang yang seperti ini tidak beliau dapatkan di zaman Rasulullah sallallahu para sahabat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 untuk mencari fitnah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah. Fi kulubihim za'ikun. Di dalam hati mereka. Terdapat penyimpangan. Dan mereka itulah orang-orang binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbasin. Radiyallahu ta'ala anhumah. Siapa mereka itu? Orang-orang. Yang tidak mau Menerima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 Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Sebagaimana yang telah terhabit. Dari riwayat Abdullah bin Abbas. Dan Abu Musa al-Ash'ari. Kaki. ya. Dan. Nampak dari mereka bentuk pengingkaran terhadap. Al-Kursi. Sebagai tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Kita menetapkan itu. Akan tapi kita tidak mengkaifiahkan. Kita tidak mentamfil. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sebahagian mereka mengingkari dan bergetar jiwa mereka tatkala dibacakan pada mereka hadis tentang turunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, padahal hadis tentang turunnya Allah bukanlah sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang datangnya Allah itu pada hari kiamat. Wajah Allah bukawal mala kusofan sofah. Yeah.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 Menampakkan bentuk menggarang. Seperti kagetnya Muhammad al-Ghazali. Al-Misri. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith-hadith Nabi s.a.w. dibacakan. Maka ini yang menyebabkan mereka jauh dari Alkitab wa sunnah. Dan condongnya pada Al-Hawa wal-Bid'ah.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 ولا تتأخروا تفضلوا حفظكم الله